Subzodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 20. Pagina 275. Ne aflăm la Dumitru Micu. Burghezia și nu noi, descoperea Dumitru Micu, a fost aceea care a rupt-o cu trecutul atunci când și-a educat avangardiștii să strige să ne ucidem morții. Eugen Lovinescu, la rândul lui, a pledat pentru abolirea clasicilor. Citez. Tot burghezia în cârdășie cu moșierimea a fost aceea care a nesocotit, ba chiar a împiedicat răspândirea clasicilor, pătrunderea lor în mase. Tot ce nu-i convenea, burghezom moșierimea acoperea sub praful tăcerii. Am încheiat citatul. Au fost ignorați scriitori democrați ca Traian Demetrescu, I. Păun Pincio, Teodor Neculuță. În jurul operei lui C. Dobrogeanu Gherea s-a dus tot timpul o dușmănoasă conspirație a tăcerii, spunea Dumitru Micu. Într-adevăr, repetă Micu, citez, ciocoimea ura literatura trecutului pentru că își vedea oglindite în ea toate păcatele. Pe această linie a mers revista Gândirea, scutul spiritual al fascismului de la noi, care proclama un curent tradiționalist, dar căutând să arate că tradiția poporului nostru nu e una de luptă, ci de ortodoxie și superstiție. În locul culturii autohtone, burghezia aducea la noi inovațiile formale ale apusului, ploconindu-se în fața culturii decadente a imperialismului, după ce aruncase țara în ghearele capitalismului apusean. Noi însă nu urmăm această linie a burgheziei. Noi prețuim cultura trecutului pentru că ea se leagă de viața poporului în tot ceea ce are valoros și viabil. S-a început tipărirea de opere alese din clasicii români. Au fost redați poporului un vasilal. Alexandri, un Alexandru Odobescu, scriitor pe care clasele dominante și revendicau în întregime. Noi reactualizăm clasicii, nu-i ascundem. Astăzi, sub ochii noștri, naște o lume nouă, era socialismului și comunismului. Era omului liber. Chemați să înfăptuim acest salt revoluționar spre o lume nouă, nu putem să nu ne sprijinim puternic pe înaintașii noștri, care și ei năzuiau spre această lume nouă. Așadar, punerea în valoare a tot ce este progresist în trecutul culturii noastre este, după cum ne învață articolul de fond din scânteia numărul 1495, o datorie patriotică. Am încheiat citatul. Cu asemenea merite, Dumitru Micu nici nu putea să nu ajungă cadru universitar pentru a face educația partinică și patriotică a tinerei generații. În 1959, el a publicat lucrarea Romanul românesc contemporan, care e în întregime un galimatias de poncife proletcultiste și realist socialiste, fără nimic personal, nici măcar în sensul dogmatismului sociologist și prin care autorul se căsnește să demonstreze că Marea Noastră, Noastră literatură a început odată cu 23 august 44. Citez. Preocuparea noastră fiind aceea de a releva direcțiile în care evoluează de la eliberare în romanul, de a demonstra continuitatea dintre epica realistă anterioară marelui eveniment și cea ulterioară și în același timp de a face cât mai evident saltul calitativ pe care l-a înscris în istoria prozei românești nașterea romanului realist-socialist. Am încheiat citatul de la pagina 5. Continuăm citatul. Niciun alt eveniment din istoria contemporană a țării noastre n-a determinat o cotitură atât de radicală în dezvoltarea culturii românești ca acela produs de actul de la 23 august 1944. Eliberarea României de subjugul fascist a făcut posibile transformări epocale impuse de legile interne ale devenirii istorice, dar stabilite vreme îndelungată prin obstacole artificiale de către forțele reacționare ce dețineau puterea economică și puterea de stat. În cursul unui deceniu și jumătate de când destinele poporului nostru se găsesc în propriile sale mâini, s-au înregistrat și pe teren cultural realizări ce nu puteau fi măcar imaginate altădată. Cazul lui Rebreanu, care trecând de partea dușmanilor poporului său, decade total ca scriitor, dând producțiuni precum Jar, Gorila și Amândoi, este desigur cel mai dureros. De influența ideologiei reacționare se resimt puternic până și unele opere ce conțin numeroase episoade de o mare vigoare realistă. Romanul 1907 de Cezar Petrescu face parte dintre acestea. De asemenea, Rădăcini de Hortensia Papadat Bencescu, roman la originea căruia astă concepția antiștiințifică a predestinării biologice. Prin Mircea Eliade, Epigon Literar al lui Jid, influențat de asemenea de Hasley, L E Y, romanul se preface în jurnal de experiență interioare de trăiri și probleme strict individuale. Am încheiat citatul de la pagina 13. Continuăm citatul. Dacă teoria lobină a confundării lirice în subiect, teoria explorării fondului muzical al sufletului omenesc este de esență reacționară, întrucât tinde să îndepărteze poezia de viața socială, puncte, puncte. Am încheiat citatul de la pagina 20. Continui. Realismul socialist, metoda ce propune reflectarea artistică a realității concret istorice în perspectiva dezvoltării ei revoluționare, nu e doar o problemă de creație, de laborator artistic. E, înainte de toate, o problemă de atitudine umană, civică. Realismul socialist implică spiritul de partid, situarea hotărâtă, fățișă pe pozițiile de luptă ale clasei muncitoare, slujirea cauzei sale, care este în același timp expresia conștientă, superioară, a năzuințelor tuturor celor ce muncesc. Gorki scria, clasa muncitoare spune, puncte, puncte. Am încheiat citatul de la pagina 61. Dumitru Micu devine ridicol atunci când încearcă să demonstreze că metoda realismului socialist a apărut la noi în mod firesc în procesul nu știu cărei dezvoltări. Citez. Este cazul să subliniem faptul că apariția ei în literatura noastră se datorește procesului firesc necesar al evoluției realismului. Numai oameni de reacredință deprinși să nege evidența pot afirma că o metodă de creație prin care s-au produs în numeroase țări opere intrate sau menite să intre în patrimoniul artei universale s-ar fi nascut printr-un decret birocratic, nici în literatura noastră noua metodă, n-a apărut dintr-o dată, prin vreo decizie, ci este rezultatul unor îndelungi și pasionate căutări. Am încheiat citatul. În cronica elogioasă la eseul Lucian Blaga al lui Ovid S. din Contemporanul, numărul 12, din 20 martie 64, Dumitru Micu răia pe cont propriu câteva din incriminările aduse poetului și filosofului. Citez, opera lui Lucian Blaga, saturată de probleme, contradictorie în toate resorturile ei. Același Lucian Blaga este autorul unui sistem filosofic întemeiat pe o concepție antiraționalistă, iar poezia sa, fără să fie un simplu reflex transfigurat al filosofiei, are cu aceasta intime raporturi. Am încheiat citatul. Monografia lui Ovid S. a stabilit, citez, cu precizie, punctele vulnerabile ale sistemului în care acestea s-au închegat, demonstrând cu stringență logică, cu fapte din viață și din istoria culturii, gratuitatea unor speculații și brezenia fundamentală a edificiului unei filosofii care acordă rațiunii un rol cu totul limitat în cunoaștere. Am încheiat citatul. Împreună cu Nicolae Manolescu, Dumitru Micu a publicat în 1965 lucrarea Literatura română de azi. La această oră târzie a dogmatismului proletcultist, autorii nu ezită să afirme cu seninătate. Citez. Angajarea nu este o cerință impusă din afară artei. Ea este implicată în actul de creație, întrucât nu transcrie pasiv, neutru date ale vieții, ci le încadrează într-o viziune. Am încheiat citatul. Această frază e tipică pentru tendința de escamotare a unui adevăr de care cel mai elementar bun simț s-a scuturat cu oroare. Nu de angajarea în general a artei care nu impietează asupra libertății de opțiune a artistului era vorba, ci de una obligatorie impusă din afară care stivește personalitatea artistului, îi denaturează a priori opera. Această formă de angajare încearcă să o escamoteze autorii, să o înfrumusețeze, să o investească cu atributul unei legi obiective. Citez, tendința aceasta spre obiectiv se explică prin aspectul epocii, realitatea în transformare e fascinantă, am încheiat citatul. Iată deci explicația angajării în perioada proletcultismului. Autorii merg și mai departe cu încercarea de escamotare atunci când pun pe același plan situația de după primul război cu aceea din timpul lor. Citez. Până la un punct se repetă situația de după celălalt război și, într-un fel, situația din toate epocile de mari cristalizări sociale. Sau... Dezalienarea omului a atras metaforic vorbind dezalienarea poeziei. Dezalienarea poeziei constă în refuzul evaziunii ca formă de protest contra unei realități inacceptabile în reabilitarea realității. Sau, socialismul eliberând pe om eliberează și forțele lui creatoare. Poezia epocii socialiste, adevărata poezie, nu poate fi decât liberă. Liberă de îngustim și prejudecăți, de rigori absurde și de obligații meschine. Nevoia de libertate există în fiecare act creator al omului. Altădată, ea se traducea înșelându-se în evaziune. Am încheiat citatul. Nici după 1965 Dumitru Micu nu se va elibera de plin de conformismul partinic care va continua să-și pună apăsat amprenta pe scrisul său. Eugen Simion, pagina 278. Prudent, calculat și conformist, fără a contraveni cu nicio iotă liniei oficiale a momentului, Eugen Simion a reușit să evite excesele prolet cultiste, violențele de limbaj, atitudinile nete, cu alte cuvinte, a reușit rara performanță de a fi mereu pe linie, fără a se compromite prea mult și fără a supăra grav pe cineva. Din potrivă, toată lumea pare să fie mulțumită și fiecare să-l creadă oarecum de partea sa. Nu se poate spune cu certitudine despre el nici că e un dogmatic prea convins, dar nici că ar fi un antidogmatic hotărât. E mai curând un autor fără convingeri. Dogmatic cu măsură și antidogmatic cu prudență, sau invers. Lipsit de elanuri, Eugen Simeon știe ca nimeni altul să ocolească locurile nesigure, problemele, să se strecoare onorabil printre Scila și Caribda. Se scrie s c a și c y b -D a Întotdeauna el omite esențialul și își interzice opțiunile singulare, căutând și știind să găsească soluțiile de convergență cu care aproape toată lumea este de acord. Eugen Simeon nu și-a asumat niciodată riscul de a înfrunta perspectiva unui dezacord categoric și cu atât mai puțin linia oficială. Dacă nu are prieteni prea mulți, el nu are nici dușmani neînduplecați, nu este nici iubit, dar nici urât. Această ambiguitate profesională și morală, acest calcul de strateg, constituie viciul esențial al scrisului său. Fără îndoială că dacă Eugen Simeon ar fi debutat în anii de expansiune a dogmatismului proletcultist, el ar fi scris la fel ca Cornel Reckman sau Dumitru Micu. Norocul lui și în general al celor care au debutat spre sfârșitul deceniului șase, a fost însă de a fi început să scrie într-o perioadă când uzura morală a proletcultismului începuse să devină evidentă, când se arătau primele semne de normalizare a vieții literare. În consecință, el nu a dat Cezarului mai mult decât a fost necesar pentru a-i câștiga încrederea, dar nici nu a făcut nimic pentru a submina demersurile dogmatismului proletcultist. Din potrivă, la nevoie s-a alăturat fără ezitare acelora care încercau să cenzureze elanurile de înnoire ale tinerilor poeți, ca în articolul Incursiuni în lirica tinerei generații, apărut în tribuna numărul 37 din 13 septembrie 1958. Citez. Dar, după cum se va vedea, nu totdeauna criteriile realismului sunt respectate și în acest caz modalitățile propuse nu sunt decât reluări în aspectele cele mai vulnerabile ale procedeelor mai vechi depășite de dezvoltarea ulterioară a literaturii. Cităm de pildă încercările abstracționiste ale unor începători descinși din școala jocului secund, pe care o cultivă fără discernământ, adică anacronic, în direcția unei supraelaborări ostentativ-ermetice. Plăcerea unora de a imita procederile unei școli literare prăfuite mi se pare vană. Fără să se inspiră din viața epocii sale și fără o prezență consecventă, partinică în mijlocul oamenilor, poetul nu va ajunge să-și facă loc spre inima lor. Am încheiat citatul. În continuare, Eugen Simion citează ca exemplu de urmat mai mulți poeți care participă, citez, prin creațiile lor la săvârșirea programului revoluționar al clasei muncitoare. Victor Tulbure, Veronica Porumbacu, Dan Deșliu, Aurel Rău, Ion Brad, Aurel Gurghianu, al Andrițoiu, Tiberiu Utan, Ion Horea, Gheorghe Tomozei, ca să cităm câțiva dintr-o serie de talente remarcabile ridicate după 23 august 1944. Am încheiat citatul. În momentul când realismul socialist începea să intre în declin, Eugen Simeon încerca să demonstreze tradițiile și, deci, legitimitatea lui în literatura noastră. Citez. Se poate spune, deci, că realismul socialist a devenit un fenomen al literaturii universale și care numără creatori excepționali ca Maia Sholokhov, Fedin, Leonov, Aragon, Johannes Becker, B -K R, Gomojo, Go, liniuță mo cu majuscule, liniuță jo cu minusculă, Pablo Neruda, nazim hikmet etc. hika pamet. Am încheiat citatul. În continuare, autorul vorbește de realismul socialist la noi, care se anunță încă din ultimul deceniu al secolului trecut. Apoi se referă la Alexandru Sahia, Atoma, Geo Bogza, De Corbea, Cristian Sârbu, Mihai Beniuc, care reprezentanți de seamă ai acestui fel de realism în opoziție cu formele silnice ale ermetismului și curentele decadente care invadaseră literatura dinainte de ultimul război. După cum spune în tradițiile realismului socialist, apărut în tribuna numerele 49, 50, 52 din 6, 13 și respectiv 20 decembrie 58 și de asemenea în semnificația unei tradiții, articol apărut în gazeta literară numărul 24 din 9 iunie 60. Lipsit în general de imaginație, Eugen Simion și-a făcut din realismul socialist o temă și un termen de referință aproape permanente. În articolul Lirica și reflectarea realistă, apărut în gazeta literară numărul 3 din 14 ianuarie 1960, el scria, între altele, citez, în ansamblul ei, lirica noastră, aplicând în mod consecvent principiile realismului socialist, a obținut succese importante și este suficient să amintim câteva volume și poeme apărute în ultima vreme. Vastul poem, Surâsul Hiroșimei, de Eugen Jebeleanu, volumul lui Mihai Beniuc, cu un ceas mai devreme, unele secvențe lirice dense din Torentul Mariei Banuș, poemul Întoarcerea armelor, de Mihu Dragomir, Împărăția proletară, de Dimos Rendis, precum și alte creații semnate de Nina Casian, Victor Tulbure, Veronica Porumbacu, Aurel Rău, Ion Horea și alții. Am încheiat citatul. În aceeași direcție trimite și cronica la volumul Vremuri și semne, de Maria Arsene, apărută în contemporanul numărul 51 din 16 decembrie 60. Citez, povestirile Mariei Arsene se realiază mișcării literare ce a infuzat realismului interbelic, amenințat din toate direcțiile de curente ostile reacționare, un spirit înnoitor, Am încheiat citatul. Iată și părerea lui la data aceea despre literatura lui Mircea Eliade. Citez, Literatura pe care o acceptă Mircea Eliade și pe care o ilustrează este o literatură a trăirii metafizice în care omul, horibil dictu, apare dezumanizat, redus la instinctele gorilei. Fascismul urmărește gorilizarea omului și nu umanizarea gorilei. Procesul este regresiv, se încearcă o întoarcere la epocile obscure, la stările primare. Această regresiune morală o trăiesc personajele romanelor lui Mircea Eliade. Tipul lui reprezentativ este Alexandru Pleșa, eroul huliganilor. Am încheiat citatul din Critica ideologiei și a literaturii trăiriste în presa democratică a vremii, apărut în Viața românească numărul 67 din 1963. În 1965, Eugen Simion a publicat Lucrarea de Sinteză, Orientări în literatura contemporană, care e o încercare de reabilitare a unei producții literare pervertite în gvasii totalitatea ei. E greu de explicat cum un autor atât de prudent și de calculat a putut să facă astfel de gafe în 1965. Citez. O primă observație ce se poate face privitor la toate acestea e că originalitatea poeziei actuale derivă în primul rând din originalitatea însăși a obiectului ei, în paranteză obiectul ei fiind mutațiile petrecute în zona realului. Nota autorului dar chiar în sfera ei intimă, poezia a trăit un proces adânc de demistificare. Mai toată lirica anterioară afirmă în atingere cu o realitate mutilantă o formă sau alta de evaziune, de inaderență tradusă, adesea nu atât în gesturi energice de protest, cât în forme complicate, dureroase, de recluziune, de deghizare. Poezia dintre cele două războaie a cunoscut forme și mai complicate ale expresiei de travestire sau refulare a lirismului, cum observa odată Lovinescu. Am încheiat citatul. Așa au stat lucrurile cu Blaga, cu Barbu, cu Argezi, iar înaintea lor cu Eminescu. Cu toții au protestat împotriva exploatării capitaliste. Poezia lor a fost o formă de deghizare, de protest disimulat, refuzul dialogului cu o lume mutilantă. Din fericire, însă, citez, după o scurtă perioadă de confuzii și căutări, poezia românească după cel de-al doilea război reia dialogul cu realitatea din altă perspectivă estetică. Toate formele de evaziune cunoscute mai înainte, își pierd suportul moral real și poezia își recucerește, am spune, universul în totalitatea lui, și într-o expresie nemișlocită, demistificată. Pentru prima oară, poetul capătă în socialism conștiința unității existente. În determinările ei reale, am încheiat citatul. Calculul intervine atunci când autorul citează amestecat alături de Blaga, Arghezii, Voiculescu, Filipide, Călinescu, Pe Beniuc, Labiș, Ion Brad, Tiberiu Utan, etc., ca aparținând cu toții literaturii contemporane, pentru a putea spune că poezia perioadei proletcultiste a fost bogată în teme, diverse în modalități estetice sau că, citez, Timp, spațiu, destin, viață, moarte, iubire, marile categorii ale poeziei sunt văzute acum din alt unghi estetic și moral. Sentimentul disoluției, al morții, al curgerii timpului, al alunecării organicului în anorganic, adică tot ce se leagă de destinul limitat în timp al omului, intră firesc în universul poeziei contemporane. Am încheiat citatul. Vai, vai, și noi am crezut că poezia acelei perioade lipsește cu desăvârșire. Citez. Claustrată multă vreme de simboliștii minori în cercul unor trăiri egotiste, poezia de după război, nu în totalitatea ei firește, simte nevoia evadării în afară, într-un univers obiectiv mai larg și mai variat. Acest proces atinge unul din punctele lui finale în climatul spiritual creat de socialism. Am încheiat citatul și Eugen Simion devine aproape liric, lucru foarte rar la el, atunci când scrie, citez, marile teme muzicale ale sufletului omenesc se completează înnobilându-se în universul poeziei contemporane cu altele specifice epocii de înfăptuire a civilizației socialiste. Am încheiat citatul. Acel instrument atât de prețios pentru Eugen Simion al criticii sale, care este calculul, un anumit gen de calcul, va funcționa și după 1965. Atunci când, peste câțiva ani, alți scriitori care în perioada proletcultistă și-au impus tăcerea vor îndrăsni să critique unele din realitățile acestei perioade, el se va strădui, măsluind lucrurile, să-i caute aspectele pozitive, trecând în schimb sub tăcere tot ce a lovit de moarte cultura și literatura. Noastră. Mai mult, va evita cu grijă să scrie despre cărțile de proză care vor încerca să prezinte demistificate unele evenimente și situații tragice din această perioadă. Iar atunci când va scrie totuși, el va descoperi dintr-o dată critica estetică pură, pe care mai înainte o blamase, ocolind toate locurile dificile, conflictele și dramele sociale și mai ales orice referință sau aluzie la realitatea care le-a generat. Psihologismul abstract, lipsit de determinări exterioare, va deveni limbajul său preferat, neutru și comod. Iată un singur exemplu. În cronica pe care a scris-o la romanul lui Fănuș Neagu, Frumoșii nebuni ai marilor orașe, apărută în Convorbiri literare, numărul 11, din 1976, Eugen Simion evită să vorbească despre cele câteva momente care comportă o semnificație politică. În legătură cu scena din cimitir, autorul nu spune decât că Radu, unul din personaje, a mers acolo să asiste la mutarea osemintelor părinților săi dintr-un cimitir în altul. Nimic despre muntele de oase desfumate profanator, despre faptul că peste cimitir urma să se construiască, simbol plin de semnificații, o șosea, că părinții lui Radu muriseră la canal. Cronicarul nu spune de asemenea niciun cuvânt despre cele opt fete ieșite din închisoare, despre arestarea în final a eroilor, etc., ca și când toate acestea n-ar exista în roman. În schimb, citează copios pasaje irreverențioase la adresa unor credințe și, în general, a religiei, pentru a fi din nou pe linie. Eugen Simion face parte dintre cei care nu au reușit încă să se elibereze cu totul de conformism și compromisuri cu factorii puterii. Nicolae Manolescu, pagina 283 Nicolae Manolescu a debutat în 1961 cu recenzii la culegerile de versuri a miezile veacului, de Rusalim Mureșanu și, fără popas, de Florența Albu. Felul cum sunt scrise aceste recenzii, ca și cronicile și articolele care au urmat, dovedește încă o dată că prețul intrării în viața literară a fost acceptarea în tocmai a clișeelor dogmatismului realist-socialist și că numai cine a consimțit la acest compromis a putut beneficia de un loc în coloanele revistelor literare. Citind astăzi acele texte, nu pot să nu te întrebi lipsă de discernământ datorită vârstei sau dorința de a face carieră literară cu orice preț. Poate și una și alta. Oricum, din generația sa, Nicolae Manolescu este acela care a plătit dogmatismului de tip prolet cultist, cel mai mare tribut. În articolul Trei poeți tineri, apărut în Contemporanul, numărul 11, din 16 martie 62, el scria la vârsta de 23 de ani, citez, Creațiile celor trei poeți... Notă. E vorba de Horia Zilieru, Angel Dumbravenu și Ion Rahoveanu. Am încheiat nota. Creațiile celor trei poeți, astfel diferențiate individual, se așează însă în unele coordonate tipice, dintre care reținem deocamdată ca simbol cuprinzător «Lumina». Nu e doar incandescența a sufletului juvenil, ci un optimism funciar vizuit pe o mare încredere în virtuțile epocii socialismului. Constructorul comunismului cultivă lumina. În poezia celor mai tineri, ea e mărturia unor infinite rezerve de entuziasm. Lumina e puritate, candoare, dar și dăruire optimistă idealului comunist. De maturitatea cu care vor ști să mediteze la realitatea bogată în semnificații a epocii noastre depinde sura în care acești poeți aflați acum sub semnul debutului își vor confirma promisiunile am încheiat citatul În articolul Proza colectivizării apărut în Contemporanul numărul 15 din 13 aprilie 62 Nota autorului. În același număr al revistei, Eugen Simion semnează articolul Două cărți despre viața satului, ceea ce înseamnă că tema era programată de revistă. Anul 1962 era anul colectivizării la sate. Am încheiat nota. În articolul Proza colectivizării, autorul vorbește mai întâi de tema colectivizării care a înlocuit-o pe aceea a setei de pământ din realismul critic, apoi continua. Citez. Elementele chiaburești, ostile, păstrează destul puterea chiar și în etapa următoare, reflectată în romane cum sunt Cuscri de Al I. Ghilia sau Zilele săptămânii de Derepopescu, în care asistăm totuși la un peisaj social modificat. Gospodăria există și realitatea ei de belșug devine argumentul decisiv pentru atragerea mișlocașului. Lectura reportajelor izvorâte din imediata transformare a peisajului unui sat în întregime colectivizat ne dă dimensiunea acestei atmosfere de sărbătoare în care se făurește noua istoria țăranului. Țăranul descoperă abia acum adevărata bucurie a pământului, răsucind la antipod profesiunea de credință a lui Ion cel din roman. Îl citează pe Paul Langhel cu reportajul Bucuria Pământului. Scriitorii au meritul de a fi încercat să surprindă cu pasiune și entuziasm tocmai acest nou relief uman care se desăvârșește acum. Romanul de mâine al acestei etape grandioase a Revoluției Socialiste nu va putea face abstracție de aceste prime jaloane care au marcat sensul unei epoci. Am încheiat citatul. Cum se vede, Nicolae Manolescu promitea la rândul lui să devină un autentic critic realist-socialist. Cei care nu cunosc decât activitatea lui actuală, 1979, cu greu vor crede că acest critic a putut să scrie cu atâta ușurință asemenea texte. Articolul Tineri muncitori în creația literară contemporană, apărut în Contemporanul numărul 18 din 14 mai 62, arată cât de repede și cât de bine și-a însușit autorul limbajul politizat al celei mai extremiste forme de dogmatism sociologist. Citez, Subliniind în cuvântarea sa la ultima conferință pe țară a scriitorilor rolul de seamă al literaturii în formarea și educarea tineretului, tovarășul Gheorghe Gheorghe Udej spunea Tânăra noastră generație are nevoie de opere care întruchipează idealurile pline de măreție ale epocii noastre, evocând tradițiile glorioase de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare. Această sarcină trasată literaturii este extrem de semnificativă. În fabrici, pe șantiere sau în gospodării agricole colective, tineretul participă cu entuziasm la desăvârșirea construcției socialismului. În condițiile preluării puterii de către clasa muncitoare, un relief deosebit l-au căpătat tinerii muncitori. Ei și-au însușit socialismul ca pe un mod de viață, identificându-se cu peisajul inedit al țării. Ce a însemnat Revoluția Socialistă pentru tot acest tineret osândit la nerealizare sub burghezie e ușor de în peisajul țării, devenit un imens șantier, literatura a surprins nemaipomenită deslănțuire de energii, munca trepidantă, entuziasmul sutelor de mii de tineri, închinând o laudă tinereții, o laudă efortului uman eliberat. Devotamentul și eroismul acestor tineri, născuți și crescuți după eliberare, educați în spiritul moralei comuniste, trebuie să facă obiectul unor opere pe măsura cerințelor epocii noastre. Am încheiat citatul. Cu asemenea limbaj, criticul se putea dispensa de gust, de inteligență, de cultură și de probitate. Se putea dispensa adică de obligația de a face critică. Literatura devine un simplu pretext pentru discursuri politizate, pentru parafrazarea sloganelor politice. Iată cum înțelegea Nicolae Manolescu rolul criticii și al literaturii în articolul Înnoire, apărut în Contemporanul, numărul 34, din 24 august 62. Citez. Literatura realist-socialistă este prin natura ei o literatură a valorilor etice, surprinzând mutațiile profunde determinate în conștiință de ideea socialismului, promovând idealuri de viață noi, îndeplinind adică un rol educativ însemnat în formarea omului epocii noastre. Noul conținut al literaturii noastre e dat de fapt de reflectarea procesului istoric al construirii societății fără exploatare, de reflectarea procesului adânc în care esența umană eliberată de vechile orânduiri este redată omului. Înzestrați cu cunoașterea științifică a realității, scriitorii noștri reflectă cu perspicacitate desăvârșirea făuririi construcției noi, socialiste, reflectă chipul omului nou, constructor al societății viitorului. Acesta este în primul rând muncitorul comunist. E o mare cucerire a literaturii noastre contemporane, zugrăvirea acestui erou al revoluției. Am încheiat citatul. Ca exemplificare, autorul citează romanele Băragan, Șoseaua Nordului, Statuile nu râd niciodată, cu scrii pe muche de cuțit, în care Mihai Beniuc îl denunță pe blaga. În continuare, el se referă la viața noastră luminoasă de azi, la rezistența cheaburilor, la colectivizare, etc. În cronica la romanul Terra di Siena de Francisc Munteanu, apărută în contemporanul numărul 48 din 30 noiembrie 62, Nicolae Manolescu face observații critice de felul acesta, citez. Cel puțin două sunt nedumeririle stârnite de acest final, întâi pentru pictorul Toma Voican, ce înseamnă aderarea la lupta comuniștilor, ce probleme de conștiință îi se pun, ce învățături pentru arta sa scoate personajul din contactul cu universul moral al comuniștilor. Toate acestea nu-l preocupă pe scriitor. Ceea ce e important e să ni se dezvăluie sentimentele umane angajate în înfăptuirea acestor acțiuni, conținutul adânc umanist al faptelor comuniștilor, căci oricât de spectaculoasă ar fi o inițiativă a comuniștilor sau oricât de bine regizat un plan, nu acesta e aspectul esențial. Nu acesta relevă bogăția universului moral al luptătorilor, noutatea și umanitatea eticilor. Am încheiat citatul. Nici maturizarea treptată și nici semnele de evoluție spre o relativă normalizare a vieții literare nu determină deocamdată o schimbare în scrisul lui Nicolae Manolescu. Din potrive, ceea ce la început putea fi considerat o simplă imitație, mai mult sau mai puțin vinovată, se accentuează și devine un bun și al său. Limbajul marcat de aceleași poncife ale dogmatismului capătă o notă personală fiind practicat pe cont propriu. Citez. Pe de altă parte, poezia noastră din ultimele două decenii exprimă starea de spirit a unei umanități revoluționare, care are un foarte viu sentiment al schimbării, al nașterii unei societăți noi. Încă de la început, simbolurile poetice au reflectat emoția prefacerilor fără precedent, bucuria risipirii și intrarea omului sub lumina curată a unei alte zodi. Urmare a fost creșterea conștiinței civice, Poeții scoțând de pe temele sociale acorduri proaspete. Poeții noștri au conștiința că exprimă un umanism superior și, din această perspectivă, ei simt nevoia să reconsideră universul, traducând în mari simboluri ideile, valorile etice ale comunismului. Am încheiat citatul din articolul Laudă Creației, apărut în Contemporanul, numărul 44, din 1 noiembrie 1963. În colaborare cu Dumitru Micu, Nicolae Manolescu a publicat lucrarea Literatura română de azi, 1965, precum și un număr de articole, dintre care, de reținut, e, în primul rând, Realism, Realism Socialist, apărut în Gazeta Literară, numărul 22, din 28 mai 64. Autorii îl citează pe tovarășul Gheorghe Gheorghe Udeș, care a insistat la conferința pe țara scriitorilor din 62, asupra citez, Misiunii literaturii de a contribui prin toată forța ei de înrăurire la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, la făurirea omului nou, a moralei socialiste, a atitudinii noi față de muncă și societate, la înlăturarea din conștiința oamenilor, a influențelor ideologice și educației burgheze și de a reflecta puternicul avânt al construcției economiei și culturii socialiste. Am încheiat citatul. Progresul cunoașterii artistice, continuă autorii, nu e străin astfel de dezvoltarea societății. asemenea celorlalte forme ale conștiinței sociale, arta reflectă lupta de clasă, participă la ea. Am încheiat citatul. Mai departe, ei îl citează pe Lenin, se referă la Engels, citează din Manifestul Partidului Comunist, amintesc de Comuna din Paris și din nou îl citează pe Lenin. Citez, literatura trebuie să devină o parte integrantă a cauzei proletariatului. Am încheiat citatul. Aceste lucruri s-au spus de mii de ori în perioada proletcultistă și totuși nimeni nu se jena să le repete cu aerul că le spune pentru prima oară. Aceasta intra în eticheta scrisului și constituia semnul aderării la principii la linia oficială. În timp ce însuși Paul Georgescu, de exemplu, sau Ovid Escrohmălnicanu și alți vechi combatanți pe frontul dogmatismului proletcultist se fereau în 1964 să mai scrie la modul violent ideologizant, cei doi continuă cu zel și optimism partinic să oficieze în cea mai autentică manieră proletcultistă dar și fără ajutorul prețios al colegului său mai vârstnic, Nicolae Manolescu se descurcă destul de bine și uneori cu rezultate mult mai fidele ca în articolul Literatura română azi, apărut în contemporanul numărul 34 din 21 august 64, care îl arată pe deplin calificat. Citez. 23 august 1944 a avut urmările cele mai profunde în literatura pusă în fața unor probleme umane cunoscute a unui peisaj social și moral cu totul deosebit. Arta hrănită secole întregi din negare devine un mod de a afirma noul umanism socialist. Factorul hotărător al revoluționării literaturii noastre este partidul, chiar numai pentru faptul că avangarda marxist-leninistă a clasei noastre muncitoare e arhitectul structuralelor prefaceri sociale și politice, al unei noi realități, al unui nou tip uman, mult mai evoluat, care pune scriitorilor probleme noi, mult mai complexe. Făcând din creația literară o parte integrantă a cauzei generale a clasei muncitoare, o literatură cu adevărat liberă, legată fățiși de proletariat, Partidul i-a ajutat pe scriitori să înțeleagă ce rol le revine în viața socială, în lupta pentru construirea și desăvârșirea socialismului, aportul pe care îl pot aduce la făurirea și dezvoltarea conștiinței socialiste, la distrugerea vechi mentalități, însușindu ideile marxism leninismul scriitorii au dobândit o imagine justă, adecvată a esenței fenomenelor pe care le reflectă, a perspectivei evenimentelor pe care le trăiesc. Încă în primii ani de după eliberare, partidul a început procesul complex și îndelungat de închegare a unui front scriitoricesc unit, a îndrumării literaturii noastre, etc. Am încheiat citatul în continuare, laudă riposta dată de scriitori încercărilor de după 23 august 1944 de a împinge literatura noastră pe drumul liberalismului, de a introduce pe poarta din dos perimatele concepții puriste estetismul. Citez. Întregul nostru front scriitoricesc a înțeles că literaturii noastre îi revine, așa cum spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej, la conferința pe țară a scriitorilor, în cuvântarea din 24 ianuarie 62, misiunea de mare răspundere de a contribui prin toată forța ei de înrăurire la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, la făurirea omului nou a moralei socialiste. Am încheiat citatul. Mai departe, autorul vorbește de cele mai înaintate idei ale timpului nostru, ideile comunismului, de faptul că toți scriitorii și-au însușit principiile realismului socialist în care văd o călăuză sigură în activitatea lor creatoare. Pentru conformismul lui perfect, pentru supralicitarea chiar a exigențelor oficiale, articolul ar trebui să fie în întregime reprodus. Abia în 1965 Nicolae Manolescu va începe să se trezească din somnul dogmatismului proletcultist, restructurându-și viziunea critică și arsenalul mișloacelor de expresie. Nota autorului a se vedea în acest sens Cartea noastră, Repere Critice, 1974, paginile 121, liniuță 131 și articolul Aspecte ale Criticii Literare Actuale în Revista de Filosofie, numărul 6, pe 1972, paginile 824-825. Am încheiat nota. Partea a treia. Bibliografie ilustrativă pagina 289. În bibliografia ce urmează am reținut un număr relativ mic de nume și de titluri, întrucât nu am urmărit să dăm o bibliografie completă a autorilor menționați și nici o listă a tuturor celor care au scris în această perioadă. Numele reținute, ca și numărul de titluri, sunt în funcție de importanța autorului respectiv în cadrul proletcultismului sau ca personalitate individuală, precum și de tema articolului. În unele cazuri nu am indicat decât unul sau două titluri care sunt specifice tematicii acelui moment, sau numai pentru a aminti prezența autorului în publicistica timpului. Menționarea în această bibliografie a unor nume din generația celor mai tineri, între care și câteva nume de poeți, se explică prin intenția de a fixa în timp începutul activităților literare și de a aminti în acest fel tributul pe care au fost obligați să-l plătească și ei pentru a fi acceptați. În viața literară. O precizare trebuie făcută în ce privește prezența în această bibliografie a unor scriitori care în realitate nu au avut nicio legătură cu perioada proletcultistă, ori au avut una accidentală, tardivă sau obligată, ca Lucian Blaga, Ion Barbu, Ion Vinea, Adrian Maniu, Iona Gârbiceanu, etc., unii dintre ei fiind prigoniți sau chiar închiși. Explicația prezenței lor aici este dorința de a sublinia încă o dată presiunile morale și administrative exercitate asupra oamenilor de cultură pentru a li se obține participarea și girul.